Розділ 64 Тобі сподобається Вайлет, вона розумна і вперта, багато в чому справді нагадує мені тебе. Просто не забудь це, коли зустрінеш її, вона не її мати. Віднайдене листування курсанта Ліама Мері до Слоун Мері. Що ти маєш на увазі, сказавши, що вони чекають на тебе? Запитую я, коли ми опиняємося перед Кодогом обличчям до поля бою, заваленого трупами як Віверн, так і драконів. Біль від страху пульсує всередині і розривається в моїх грудях. Уже стільки смертей навколо, а ми ще не зіткнулися з основними їхніми силами. Судячи з цієї лави, вони захистили від сутички майже всіх своїх темних володарів. Це один з їхніх вождів, каже Ксиден, не зводячи очей з ваніна, що гарцює попереду, той, що втік з ресони. Він і на скелях був теж. Я намагаюся говорити якомога спокійніше, незважаючи на прискорене серцебиття. Мені потрібно підняти ці сфери негайно. Вони наш єдиний шанс вибратися звідси живим. Але жоден дракон може додати свій вогонь лише до одного вартого каменя, а це означає... Він думає, що ми будемо в Самарі. Вважав, що ми зробимо благородну справу і відповімо на заклад Мельгрема. Звідки ти знаєш, я хмурю брови? Зроби нам обом послугу і не питай. Терн і ЗГЛ проштовхуються повз Емріса наш бік і, прямуючи, стежить за загрозами на землі й небі. Серце калатає, дивлюся разом з ними, на фігуру мудреця, яка повільно опускається на 100 метрів попереду, від опускається на землю. Дідько, треба поспішати. Якби тобі довелося обирати, що правильно, зводити захист тут, у Базгіаті, чи у нас, в... Я не можу цього сказати, не тут, щоб ти обрав. Ксиден супить брови, відриваючи погляд від мудреця і переводячи його на мене. Ти повинен вибрати. У нас є ресурси лише для того, щоб повністю відняти захист тут або там. У моєму тоні звучить відверте благання. Я ніколи не зможу відібрати в тебе цей вибір. Він уже і так стільки дав. Ксиден здригається, потім переводить погляд на орду, що ширяє і на театрально повільний спуск віверни з мудрецем на спині, перш ніж різко обернутися до мене. Ти варта захисту, де б ти не була, і зараз це тут. Але ж твій дім я ледь видихаю. Ти є моїм домом, і якщо ми всі померемо тут сьогодні, то відчуття дому однаково помре з нами. Захищай безг'ят. Ти впевнений? Моє серце цокає, як секундна стрілка годинника, відраховуючи час, який нам залишилося. Я впевнений. Киваю, потім висмикую свою руку з його і повертаюся обличчям до найбільшого дракона на континенті. Мені треба з тобою поговорити. Трясся твої матері, Вайлет!» Кседен повертається, стаючи поруч зі мною, а Кодах повільно опускає голову, нахиляючись, скільки може, щоб подивитися на мене примруженими золотистими очима, бо навіть вирівняючись струнко, я не досягаю до його низдрів. Ти знаєш, що ти робиш? Якщо я цього не зроблю, ми всі помремо, і мені краще похвапатися, бо терн майже тут. Я відчуваю, як він розбиває мої щити. Жоден вершник не може довго стримувати свого дракону, якщо той хоче влізти всередину. Ніздрі кодога роздуваються, а губи кривляються над дуже гострими, дуже довгими зубами, що нависають наді мною. Ти знав? Це прозвучало, як звинувачення, і ти не сказав своєму вершнику, бо рід драконів захищає рід драконів, порив пари б'є мені в обличчя, і ксиди лається собі під ніз, змушуючи тіні звиватися біля його ніг. Так, я зрозуміла. Я вже використовувала вогонь терна на іншому вартовому камені. Тож, якщо я насичу камінь безгяті. Ти прийдеш? запитую я, впиваючись нігтями в долоні, щоб не тремтіти. Це єдиний дракон на континенті, окрім згаель, який не боїться терна. Він не потрібен тобі для Базгіату, як чорний дракон, стверджує Ксед, у тебе є андарна. Ти прийдеш? Витримую погрозливий погляд Кодага. Ми всі помремо, якщо ти відмовишся. Емпірея настане кінець. Кодах видихає ще один клуб пари, цього разу менший, потім коротко киває підборіддям, піднімаючи голову, коли терн сідає зліва. Амельгрем з'являється збоку від його передньої лапи. «Ти улещуєш смерть?» – запитує Терн, про що охочись крізь мої щити. «Мені потрібно було підтвердити свої здогадки про таємницю, яку я не можу поділитися», – відповідаю я. «Будь ласка, не тисни». Тіхті Терна загрібають крижану шугу поруч зі мною. Я обертаюся до Кседена. «Я не хочу залишити тебе, і в мене є мільйон запитань. Чому ти думаєш, що вони прийшли з тобою, але якщо я не піду?» Кожна хвилина мого єства бунтує проти думки залишити його. Нахилившись, він обіймає мене за потилицю. Ми з тобою знаємо, що ти не можеш зводити сфери і водночас залишатися, щоб битися. Коли ми були в Ресоні, я стримував їх. Поки ти билась, я довіряв тобі, щоб ти впоралась сама. Тепер довір мені поратися самому. Поки ти зводитимеш сфери, аби не загинуло ще більше людей. Покінчимо з цим. Він цілує мене міцно й швидко, а потім дивиться так, ніби бачить в останній. Я кохаю тебе. О, боги, ні, я відмовляюся приймати таке прощання. Ти зостанесся живим, наказую я кседенам, потім дивлюся на орду, що чекає на постать мудреця, який майже приземлився, не кваплячись, ніби це все гра, яку він уже виграв, і зрештою звертаюся до терна. Залишайся з ним, мій дракон гарчить, задираючи губи над тиклами. Залишися з ним заради мене, не дай йому померти. Розвернувшись на п'ятах, я кидаюся бігти, не попрощавшись із седином. Прощання не потрібні, коли я незабаром побачу його, бо немає жодного шансу, що я зазнаю невдачі. «Льотчики хочуть битися», – кажу я Мельгремові, «Дозволь їм». Я вдаю, що не була в бою останні дві години, не билася до знемоги, не довела своє тіло до межі і біжу. «Припини бурю, щоб грифони могли полетіти», – кручує мамі, пробігаючи повз неї під арку. В добі дозвіл чи розуміння. Якщо вартовий камінь може отримати силу, я насичу його сама. Розмахую руками, щоб прискоритися і змушую ноги рухатися попри різкий біль в колінах. Я біжу через подвір'я, ухиляючись від піхотних роїв і підіймаюся центральними сходами. Пробігаю крізь відчинені двері і несуся коридором. Серце калатає, але гені горять. Я біжу так, ніби тренувалася для цього від самої Расони. Я біжу, бо не змогла врятувати Ліама, не змогла врятувати Суель. Але я можу врятувати решту, я можу врятувати його. І якщо дозволю собі хоч на мить замислитися над тим, що можу чекати на Кседина, то я розвернуся і побіжу назад до нього. Коли досягаю підніжжя південно-західної вежі, у мене паморочиться в голові від винтових сходів, якими я спускаюся із шаленою швидкістю, не переводячи дихання біля першокурсників, які стоять на варті біля дверей, пробігаю повз них у тунель, де пахне варішим і болем. З дороги кричу я Лінксу і Брейлору, бо я пам'ятаю їхні імена – Евеліс, Слоун, Арік, Кай, Льотчик. Я знаю імена всіх першокурсників. Вони схаються в різні боки, а я на силу протискаюся крізь найвищу частину тунелю. У моїх грудях стискається, коли я думаю про Кседена. Кседен і запах грози і книги. Все це, що я опускаю в себе, коли пролажу крізь прохід, і щойно він розширюється – я напружуюсь, як ніколи раніше, і мчу тунелем до камери, залитої вранішнім сонячним світлом. Тільки тоді я зупиняюся і впираюся руками в коліна, глибоко дихаючи, щоб мене не знудило. «Працює», – запитую дивлячись на камінь, який дивом знову цілий стоїть на своєму місці. «Чорт забирай, Соренгел, я ніколи не бачив, що ти бігала так швидко», – Арік підводить брови. Ось, Бредан вихоплюється із-за Аріка, його червоновато, коричневий кучері, від поту а першокурсник підхоплює його за плече, щоб мій брат не впав. Я втратив усе, що мав, аби відновити його. Він утримує силу, запитуя, змушуючи себе стояти попри нудоту. «Спробуй», – пропонує Брена. – «якщо не вийде, то все було даремно». Кожна секунда важлива, поки я підходжу до каменю. На вигляд, він такий самий, як і тоді, коли ми приїхали вчора ввечері, за винятком потужного сили та полум'я. Наче такий самий, як і наш камінь до того, як ми його наситили і запалили, зауважу Брена. «Так, за винятком того, що цей камінь насправді горів, коли ми прийшли сюди», – кажу йому, простягаючи руку, до чорного заліза. «Залізо не горить», – стверджує брена. «Скажи, це каменеві», – відповідаю я. «Без провідника це складніше, ніж я уявляла, але мушу перевірити. Знову відчиняю двері свого архіву, я направляю силу терна цілеспрямованим струманем, як навчив мене Фелікс, але замість того, щоб живити провідник, я впираюся пучками пальців у вартовий камінь і дозволяю їм текти». Скільки часу знадобиться трьом, щоб насидити вартовий камінь в Ареті? запитав Бренен. Тижні, відповідаю я. Пальці болюсь на поколі, наче в них щойно відновився крообих після тривалого періоду оніміння, і я з неабияким задоволенням спостерігаю, як сила сягає їхніх кінчиків. Я відводжу руку на сантиметр назад, рівно настільки, щоб побачити, як біло блакитні пасма, з'єднують пучки моїх пальців з каменем, а потім з більшою потужністю. Жар поколює мою шкіру і я вичавлюю з себе до краю, щоб насичувати, що після годин орудування вдається не так добре, як би то хотілося. На лобі виступає піт, а шкіра червоніє. У нас немає тижнів, тихо каже Бреннан, ніби розмовляючи сам з собою. Я знаю. В долоні лунає реміння я дивлюся крізь отвір камери на небо, яке так високо над нами. Горло стискається від вигляду сірини, що налітає на зелену фігуру, на оранжеву. Мій рій воює там, на горі, без мене. Кседен б'ється біля брами, у нас нема часу. Обриваю свою силу, а потім кладу долоню на камінь. З'являється легка вибрація, схожа на брижі води після того, як камінчик кинули у велике озеро. У нас недостатньо камінців. Він може утримувати силу, але в нас не вистачає вешники, які змусять наситити його. Я попрошу Марпха повідомити про це, каже Бреннан, і ми обоєдимося на небо, де проблиск. Червоного швидко змінюється проблиском сірого. Нам потрібен кожен вершник, який може це зробити. Але хто в біса припинить боротьбу і ризикне результатами битви, опираючись на інтуїції, моє серце калатає. Це скидається на те, проти чого моя мати нас застерігала, на повноцінний близький бій. Темна постать рухається верхнім краєм камери, тож я опускаю щити вперше після розмови Джесіні. Спускайся сюди, кажу андарні, обходячи камінь ззаду, щоб ніхто з вершників що прийду допомагати насичувати, не побачив її. Я не люблю ям... негайно. У моєму тоні немає місця для суперечок. Кладу руку на камінь і намагаюся збільшити потужність своєї сили, поки андарно опускається на мить, затьмяруючи сонце над нами. Вниз, куди, ніхто більше не може зазирнути. Сила витікає з мене рівномірними цівками і дзещить на кінчиках пальців, коли я вливаю її камінь. Андана приземляється, тримаючись в тіні, якої ще торкнулося раннє світло. «Чому ти не сказала мені?» – І золоті очі виблискують в темряві. «Не сказала тобі чого?» – «Я знаю». – хитаю до неї головою. «Я мала б знати раніше. Щойно я побачила тебе після Ресони. то зрозуміла, що щось не так із блиском твоєї луски, Але я подумала, що ніколи не була поруч із підлітком, тож звідки мені знати?» «Я не така». Вона схиляє голову на бік і виходить із темряви, і її луска переливається від опівнічно-чорного до мерзливого глибоко-фіолетового. Саме так я завжди себе відчувала. Ось чому ти відчуваєш, що не вписуєшся в середовище інших підлітків? Заважу я. Моя рука тремтить, коли я отримую силу, віддаючи каменю все, що можу. Поки інші не прийдуть на допомогу. Ось чому тобі було дозволено пов'язуватись? Боги, ти сама мені сказала, але я думала, що ти просто підліток? Виклично запити Андарна, роздуваючи ніздрю, киваю, намагаючись не звертати увагу на звуки битви високо вгорі, щоб зосередитись на нашому порятунку, навіть коли на каналі витікає злість Терна Алюдь. Я не можу думати про те, що там робить Кседен. Треба було слухати, коли ти говорила, що ти сама, голова свого лігва. Ось чого ніхто не міг перебороти твого права на доброчинність у минулому році. Ось чому, Емпірей, дозволу тобі неповнолітній пов'язатися. «Не тільки припускай», – вимагає вона. «Навіть розмірене дихання не заспокоює галопу мого серця. Твоя луска не зовсім чорна». «Не зовсім. Навіть зараз її луска змінюється, набуваючи сіроватого відтінку камені навколо нас. Але він такий, а я страшенно хочу бути такою, як він». «Терн, неважко здогадатися. Він не знає, тільки старіші не знають». Андар напускає голову, кладе її на землю переді мною. «Вони шанують його. Він сильний». І вірний, і лютий. У тобі теж усе це є. Я тремчу від навантаження, але зберігаю рівну вагу, утримуючи силу, що тече в чевками. Тобі не треба було ховатися, ти могла б сказати мені. Якщо ти цього не зрозуміла, ти не варта того, щоб знати. Вона пирхає. і чекала 650 років, щоб вилупитися. Чекала твого 18-го літа, коли почула, як наші старішини говорили про славну доньку їхнього генерала, дівчину, які пророкували стати, головою писарів, і зрозуміла, у тебе буде розум писарки і серце вершниці, ти будеш моя, вона нахиляється до моєї руки. Ти так само унікальна, як і я, ми хочемо одного й того самого. Ти не могла знати, що я буду вершницею, і все ж ти нею стала. Тисячі запитань приносяться в моїй голові, на жодне з них у нас немає часу, тож я ставлю її саме те, яке хочу, щоб її побачили такою, якою вона є. Ти не чорний дракон, і не з однієї із шести відомих нам порід. Ти сьома порода. Так, є очі широко розплющуюся в хвилювання. Я втягую повітря швидким рівним дихом. Я хочу, щоб ти мені все розповіла. Але наші друзі гинуть. Тож я мушу запитати, чи готова ти? Видихнути вогонь на камінь. Під виступає на моєму чолі, бо температура підвищується. І все ж я тягну далі більше і більше сили, а моя рука тремтить від зусиль, щоб отримати потік безперервним щоб сила спокійно струменіла, а не пульсувала ударами. Ось чому я й вилупилася аж тепер, Андарна схиляє голову на інший бік. Принаймні, це те, що я пригадую. минуле століття. Рада тебе бачити, Кеме. Твій батько шукав тебе. Чую мамин голос з іншого боку камені. Я пов'язаний вершник. Він нічого не може. Мені байдуже. Він тримає силу. Мама? З якого біса вона тут робить? Вона повинна бути на полі бою. Лети, наказує Андарні, мій голос тихіше. Я не хочу, щоб вона тебе бачила. Він тримає силу, відповідає Бреннан. Андарна вагається, а потім вилітає з камери. Мої пальці шкребуть по каменю, поки я повільно обходжу його. Ти переходиш у межі, попереджає Терн, і в його тоні відчувається стурбованість. У мене немає вибору, зробивши кілька непевних кроків, я пробую торкнутися Кседена, а не для того, щоб долетіти його, а просто щоб відчути його. Проте щити підняті повністю блокуючи мене. Він б'ється, каже Терн, і в очах мені на мить темнішає, а потім усе навколо проросняється, я споглядаю бою я бачу його очіма, так само, як минулого року бачила очі Мандарни. Смуга сірого якусь мить заполонює світ до того, як знову з'являється небо, а червоний струмком стікає по хмарах, і тоді Терн дивиться вниз перед собою, задоволено спостерігаючи падіння Міверни. Відтак він оглядає землю по мече, як сидина біля краю Орвища Серце безладно калатає, коли я бачу, як мудрець легко блокує кожну ксединову тінь, вибухами синіх лез вогню, а тоді воно і зовсім завмирає, коли мерехтливе сонячне світло падає на два леза, встромлені в землю позаду віверну, що тримає посох. Кседин, мабуть, метнув свої кінжали і схибив. Я знаю, що в нього є третій, але чи зможе він ним скористатися, бо мудрець не відступає? Він напирає на Кседина, наближається крок за кроком, протискаючи його до краю яру. Зверху обрушується зелений вогонь, і Тера звертає свою магу на Згаель, на трьох віверн, що заходять на атаку. Один з них вистрілює вишнево-червоним полум'ям. Обоги. Їх навіть більше, ніж ми думали. Жах заливає мій канал зв'язку, і в очах знову темніє, у вухах дзвонить так, ніби мене щойно вдарили. Я кліпаю, глибоко вдихаю, проштовхуючи повітря крізь затиснуті Спазмами горло і камера знову з'являється в полі зору. Спотикаючись на кожному кроці, я волочу руку по ледь нагритому камені і повертаю за ріг до входу, де бачу маму, Бреннана і Аріка, за розмовою, яку я не можу почути через двіну вухах. Сила не просто опікає, а випалює мої вени, мої м'язи, мої кістки. «Ти перегораєш», – попереджає Андарна, її голос підвищується від хвилювання. Наступний вдих – опікаємо й легені. Срібна, Раветерн. Сфери повинні піднятися. Ви обоє повинні жити. Пообіцяйте мені, що ви оберете життя. Бо я починаю усвідомлювати ціну власного насичення цього вартового каменю задля порятунку всіх, кого я люблю. А це моє життя. Моя сила здається такою незначною для камені такої величини. Для цього знадобиться вся сила терна. Саме його життя. А я не віддам її. Але я можу дати їм достатньо, щоб вершники, які зробляться згодом, змогли закінчити роботу. Я падаю на коліна, але не обриваю контакту. Я зливаю і зливаю, відкриваючи двері свого архіву і приймаю на себе всю силу терна, тримчачі від намагання тримати її під контролем зосередженою конструктивною, а не дикою. Вайлет. Голос Бренна звучить ніби здалеку. Спека хвилями пронизує мене, коли я стискаю силу в камінь і мій світ звужується до болю, жару, прискорення серцебиття. Вайлет. Мама кидається до мене, і широко розплющений від страху очима тягнеться до моєї вільної руки, потім зойкає, відсмикуючи назад червону, вкриту, похирями долоню. Долівка наближається до мого обличчя, тож я викидаю вільну руку, щоб пертися в кам'яну підлогу і продовжую спрямовувати силу. Ну то й що, що моя шкіра опікається, пальці червоніють, м'язи відмовляють, і я не витримую вогню. Ніщо не має значення, окрім того, що я цей камінь. Піднімаю сфери, які врятують моїх друзів, моїх брата і сестру Кседина. Яка в тебе печать? – кричить мама, але мені бракує сили відвести голову. Ти не можеш цього зробити, Равеандарна. У тебе є своє призначення. Навіть мій внутрішній голос переходить на щепіт. А це, можливо, моє. Не проявилася. – панічно відповідає Арік. А в тих інших голос мами підвищується. Він починає відповідати про тих, про кого знає, і я відсторонююся від нього, щоб зосередитися на контролі на тому, щоб протримати достатньо довго, аби бути максимально корисною. Бреннан припадає до землі, присідаючи на кілька метрів ліворуч від мене, його губи ворушиться, але я заплющую очі і тягну ще більше сили, яка повільно вбиває мене. «Припиняй!» – наказує Терн. «Мені дуже шкода. М'язи руки зводять від виснаження. Нарешті, тепер мені не доведеться утримати їх на місці». Я сходжу у фінальну стадію вигорання, так само, як на вершині гори варішем. Ти не повинен був втратити двох вершників, так? Я на розплющую очі і розглядаю візерунок на камені під своїми пальцями і розумію. Я нарешті розумію, чому хтось вдається до крадіжки магії, Уся сила світу під моїми пальцями. І якщо я спряму її, якщо візьму із землі, а не від Терна, у мене буде достатньо силу, щоб врятувати. Ти мусиш врятуватися, вимагає Терн. Я обрав тебе не наступною, а останню вершником, і якщо ти загинеш, то я піду за тобою. Ні, від моєї шкіри здіймається пара. Прошу, блага Яндарна і порив вітру в камері, супроводжений легким тремтінням землі. Підказує мені, що вона приземляється. Я не буду цього робити, крик слон, відлунюється від стіни і проривається крізь туман. Сантиметр за болячим сантиметром я змушую себе підняти голову якраз вчасно, щоб побачити, як широко розплющені очі бренена. І мамин черевик підноситься до мого плеча, вона м'яко штовхає ногою, і, перш ніж я встигаю розтулити рота і з усієї сили копає, змушуючи мене розпластатися на підлозі камери і розриваючи мій зв'язок із вартовим каменем. Сила вилітаю в повітря, стріском блискавки, тож я падаю на спину, і крик виривається з мого горла, а потім у Бренена коли його обличчя опиняється в моєму полі зору і він хапає мене за руку. Прохолодне полегшення розтікається по йому й руці. Опік зникає, м'язи відновлюються від напруги і їх відпускає. Якщо я не вимикну силу, він помре. Він не може відновлювати мене так швидко, знову-знову, знову, а наступна хвиля спеки вже навалюється. З останніх сил я нахиляю двері архіву, а потік сили обривається. Полегшення відтерне, яндарне, миттєве, але все ще відчуваю, це кислий присмак поразки, коли лежу на підлозі, а мібра стоїть навколішки, поруч зі мною, відновлюючи тіло, з яким я так необачно поводилася. Над собою я бачу зелений спалах перед тим, як у полі зору закишило від клопотіння сірих крил. Це єдиний спосіб, кричить мама і я повертаю голову, відчуваючи, як м'язи напружуються, а шкіра холодна. Неможливо за одну мить наситити щось настільки велике, без сотень вершників, яких у нас нема. Якщо ти хочеш врятувати своїх друзів, ти зробиш це, – благає вона слон, а її пальці обхопили зап'ястя першокурсниці, яку вона тягне до вартового каменя. «Мамо!» – я хриплю, але вона не відповідає. «Ти ж Мері!» – каже мама до слона. «Так, єскраво-блакитні очі зустрічаються з моїми, широко сплющені від невпевненості. Я вбила твою матір, мама б'є себе в груди. «Мамо!» – кричу я. Бренен падає поруч зі мною, бляди і спітнілий. А я важко підводжуся на коліна. Я вистежила її і притягла на страту, пам'ятаєш? Мама промовляє до Слоуну, штовхаючи й до камені. Ти була там. Я змусила тебе дивитися, тебе, твого брата. Ліама, шепоче Слоун. Мама киває, бере ліву руку Слоун і кладе її на нижнє коло масивної руни, висіченої на камені. Я також могла б зупинити його смерть, якби минуло року звернула трохи більше увагу на те, що робив мій помічник. Ні, кричу я, кидаючись вперед. Ларік забігає збоку, ходу в камеру. Він хапає мене і зупиняє. Відпусти мене. Я не можу, — виправдовується він. Вона має рацію, і якщо мені доведеться вибирати між її життям і твоїм, я вибираю твоє. Моє життя чи її? Андарно — «Андарно!» – кричу я. Мені дуже шкода, я теж обираю твоє життя. Ти моя. Я не можу дати тобі померти. «Андарно обходить мене збоку, просуваючись вперед, щоб стати між мною і матір'ю. Ні. Слоун-поглиначка. Ти чуєш, як вони там помирають? Ось що там діється, промовляє мама так м'яко, як ніколи не говорила зі мною. Твої друзі вмирають, курсантко Мері. Спадкоємець Терендону бореться за своє життя, і ти можеш це зупинити. Ти можеш врятувати їх усіх. Вона відносить вільну руку, і хоч це жахливо, Слоун не забирає другу від каменю. Не роби цього, кричу я. Слоун, це моя мати. Нічого не змінюється. Може, сестра Ліама не послухається мене, але вона послухається послух я скидаю щити. Біль нестерпний, пекучий біль волає, спадаючи каналом, без надії і безпорадність. Вони обрушуються на мене з усіх боків, перехоплюючи подих, пригнічуємо почуття й сил. Моє тіло обвисає всією своєю вагою на руках Аріка, поки мій розум намагається відокремити емоції Кседина від моїх. Він. Я не можу думати через біль. Не можу дихати через спазм у грудях. Не відчуваю землі під ногами. Кседина, помираю. Шепочу я. Політ слон перехоплює мій і цього достатньо. Тобі не треба нічого робити, просто стояти там, де стоїш, запевняє мама десь звіддалік. Твою печать усе зробить сама. Думай про себе, як про канал сили. Ти просто спрятимеш тому, щоб твоя сила протікала в камінь. Вайлет, шепоче слон. Я перевожу поряд на неї, але мене тут немає. Насправді я не тут. Я помираю на полі бою. Останні сили згасають, палають, поглинаючи моє тіло. Але це буде варто того, щоб рятувати ту, кого я люблю – Вайлет. Питися. Кричу я йому сім трьом, ігноруючи кров навколо і жагу в помсти, гнів і полум'я, кислий смак м'яса, віверни між зубів. Ти можеш, каже мама, її голос заспокоює. Мамо, мій голос надламується, коли вона переплітає свої пальці з пальцями Слоун. Усе гаразд, каже мені мама, її погляд лагідніше, коли тіло словом застигає. «Щойно моя сила, сила Емріса, загніздиться в камері. Запали його. Підніми сфери. Я зроблю все, що завгодно, аби берегти тебе. Ти зрозуміла?» «Усе було для того, щоб ти дожила до того моменту, коли будеш достатньо сильною». Вона падає навколішки, але не відпускає слон. «Ні, ні!» Я вириваюся від Аріка, а мої груди загружують розчавити моє серце. Мама меготить перед очима. То з'являється, то знову зникає. На секунду й фігура розмита, а потім знову прояснюється. Мені дуже шкода, шепочарик. Ти така, якою ми бріла тебе бачити, тихо каже мама. Є шкіра блідне, хоча слоун багровіє. Ви всі троє. Вона дивиться вниз на Бреннена, і я скоро побачу його, нашого батька. Мої очі спалахують, і я намагаюся звільнитися з хватки Аріка. Не треба, благає Бренен, хитаючи головою. Не роби цього. Він, ледь тримаючись, зводиться на ноги і спотикаючись, Рухає в її напрямку, але не доходить, бо падає. Бережіть одне одного. Її голова схиляється, очі закочуються, шкіра стає восково-білою, що помітно контрастує з її льотною шкірянкою. А груди підіймаються і опускаються щораз повільніше з переривчастим і поверхневим диханням. Бреннан повзе до неї. Ззаду лунають кроки, які бігом наближаються до нас. Ні, кричу я, розриваючи горло, роздираючи душу. Виразний гол, від якого аж волосся стає дибки, долинає з вартового каменю, якраз коли мама падає на руки Бренена. Слон хапається назад, дивлячись на свої долоні, ніби вона належить комусь іншому, а Арік нарешті відпускає мене. Я лечу вперед, падаючи навколишки перед Брененом, який сидить із мамою, тримаючи її на колінах. Його руки тремтять, коли він тягнеться до її обличчя, пальцями торкаючись мамоної шиї, але пульсу нема, як і тепла. Життя нема. Єдине, що я чую, це кроки того, хто бігає до камери. Вона померла. Мамо. шепоче Бренон, його обличчя кривиться, коли він дивиться на неї. Що ви наробили? Міра падає навколішки і відтягує мамине тіло від Бренена, а її рука несамовито шукає те, що тільки шукали мої, хоч якісь ознаки серцебиття. Мамо, вона несамовито її, але мама на голова спадає їй на плече. Мамо. Я не можу дихати. Вона приплив шторм, саме повітря сила надто велика, щоб її можна було збагатити, не розірвавши при цьому сам світ на шматки. Як вона може просто зникнути? Вибачте, слон тихо плаче. Що ви наробили? Міра знову кричить, увесь свій гнів спрямовучи на Бреннана. Ти потрібна кселенови, каже Андарна, але я не можу поворухнутися. Терний Ізраїль чекають із ним. Треба їх рятувати, кажарик, і чиїсь руки, мабуть, його я думаю, лягають на мої плечі. Він підводить мене з підлоги і виходить з камери. Міра йде слідом, підхоплюючи маму під руки і витягуючи з приміщення. Слон допомагає Бренону, а потім всі ми в тунелі. Хтось інший несе маму, один з першокурсників. Руки Міри лягають на моє обличчя, шукаючи очі, коли якась фігура стає посеред дороги. З вами все гаразд? Їй не вдалося зупинити. Це був мій голос чи Бренона? Спалахує жар досить інтенсивний, щоб висмоктати кисень з моїх легенів, але нас він не зачіпає. Антарна стоїть у дверях, її крила розправлені, щоб зупинити полум'я, яке шугає по кімнаті, вливаючись від шестьох зверху і тієї, хто не змінює. Імпульс енергії, хвили пробігає крізь мене, сфери. Коли Андарна відступає, мій погляд блукає по відновленому вартому каменю та залізному полум'ю, яким він оповитий. Це все, що лишилося від моєї матері. Розділ 65 Більшість генералів мріють померти, служачи своєму королівству. Але ти знаєш мене краще коханий. Коли я загину, то лише з однієї причини щоб захистити наших дітей. Піднайдена не відправила кореспонденції пані генерал Ліліт Сорнгейл. Гул-гул. Звуки відлунюються в камері. Тіла Віверн, каже андарна, повертаючись, щоб просунути голову у дверний отвір. Будь ласка, вибач мені. Вона кліпає своїми золотими очима. Вибачите її. Вона зробила свій вибір, вибірше я, але сльози, що течуть по моїх щоках, зовсім не смиренні, як і ридання, що стрясають тіло міри, а порожній погляд Бренна зовсім не коли він знімає свою лютну курт повільним, але різкими рухами і накриває нею тіло мами. Я не знаю, скільки часу минуло, поки нас. Провели тунелем і вузьким проходом. Сходи розпливаються. Ти жива. Ти житимеш сьогодні. Ти прокинешся завтра. Запевняє мене Терн. Поки я намагаюся переступити самотужки. Кседен, Я намагалася тягнути його каналу, але щити підняті. Він живий. Дякувати данну. Це гравітація, так? Її достатньо, щоб твердо стояти землі. Щоб сонце сходило. Він занесе її тіло у квадрант. Каже хтось Брененові. Мабуть, дракон винів стіло мами з камери. Ми виходимо з підденно-західної вежі під переможні ваці. Радісні вигуки і гучні крики, подяки богам. Піхота, цілителі, вежники і льотчики захарашують коридор, стоплячись і обіймаючись, але ми пробираємось. Міра, Бренен і я стоїмо у дверях подвір'я, спостерігаючи, як святкування розгортається на повну силу. Здається, ніхто з нас не може поворухнутися. Перед моїми очима виникає обличчя, карі очі, каштанове волосся, тень. Вайлед. Він підводить закрила руку, щоб доторкнутися до мене, а потім невпевно зупиняється. Ти. Відійди. Ріанон міштовхує його з дороги й посмішка щира і томена. Ти з велосфери. Вона обхоплює моє обличчя обома руками. Так. Мені вдається кивнути, а мій погляд блукає по його обличчю. На її шкірянці є кілька розривів, які можуть бути слідами від ножових ран, хоча знає. Ти поранена? «Пусте», – запевняє вона. «Це треба було бачити. Віверни почали падати з неба, як лантухи, а ваніни запанікували і побігли. Керівництво полює на них». «Добре, це добре», – продовжу кивати. «А інші?» З рідоком все гаразд. І можна вдарило в бік, але вона майже не скажеться. У квін розбита щока, але думаю, що це швидше набряк. А я якраз збиралася перевірити, що там соєр і льотчики. «Хочу». Вона вдивляється. Мій вираз обличчя. «Ксейден? Живий!» – зронила я, за словами Терна. Рі дивиться на Бренена, потім на міру, і так повертається до мене. На її обличчя проступає розуміння, коли вона пускає погляд долі. «Моя мама», – намагаюся пояснити, але мені перехопля подих. «Вона, вартовий камінь, немав жодної сили, і моя мама…» «Ох, фі!» – Рі ступає крок, що розділяє нас і обіймає мене. «І неважливо, що я не повинна цього робити, що це ганебний прояв емоцій, або що мама не хотіла б цього, я не витримую починаю ридати, Притиснувшись до плеча Ріанон, судомно схлипуючи. З кожного сльозою я відчуваю, як мої ноги набирають силу цьому шаленому світі. Відчуваю, як перші хвилі шоку минають. Коли піднімаю очі, бачу, що Бреннен сидить на сходах, які ведуть до адміністративного крила, і хоча він віддає накази, проте має такий вигляд, ніби ось-ось непритомні, а міри ніде не видно. Що тобі потрібно, Рі Спробую сягнутися кседена, але його щити досі міцно стиснуті, тому я проводжу тильними сторонами долоні по обличчю і щосили намагаюся опанувати себе. Мені потрібно знайти терна і кседена. Попереду, каже терн, я прямую туди, минаючи мельгрема з Деверою, які розмовляють про щось, зупиняючись на мить, коли чую, як він викладає умови нашого повернення, напад такої великої орди. Тіла падають по всьому корлісту. Нема жодного шансу, що керівництво зможе це приховати. Минуть лічені години, і кожен громадянин наварить дізнається, що його обдурили. Не дивно, що вони хочуть, щоб ми повернулися. Я навіть не впевнена, що хочу повернутися. Пробираюся через двір, а потім попід аркою виходжу на відкритий простір. Відкрите кладовище. Сіри тіла Верн устеляють землю в переміж з іншими кольорами. Але я не впізнаю жодного дракона, повз яких проходжу, прокладаючи собі шлях до невиразних силуетів терна СГЛ біля краю Яру. «Ти поранений?» – запитує Терна. «Ти б знала, якби я був поранений», – каже він, повертаючи голову, коли наближається Андарна. Її праве крило тремтить, коли вона розправляє його перед самою посадкою. Вам двом треба надолужити згайне, просто зараз». Терн дивиться на мене золотистими очима. «Просто зараз», – повторюю я. Його увага повністю переводиться на Андарну і я йду з гель, відчуваючи, що вона більше не хорня, як сидена, від жодної небезпеки. «Ти даси мені пройти?» – запитую я, не зводючи з неї очей, але не дивлюся на криваві патьоки на її шиї. «Ти добре билася сьогодні?» «Дякую», – вимушена усмішка розтягує мої губи. «Ти теж». «Ну так, чого від тебе очікували?» І вона переставляє передні лапи, відкриваючи кседину, який стоїть, на краю яру, повернувшись до мене спиною, Обережніше зі словами. «Ти така іронічна», – бурмочу я, але йду далі, оглядаючи його. У нього рвана рана на спині, але це все, що я бачу, коли підходжу до нього збоку, зупиняючись за кілька сантиметрів від краю, де він, бляха, майже нависає над прірою. Що сталося? Я убив його. Кседний голос спокійний, як і вираз обличчя. Полуденне сонце стирає всі тіні з його обличчя, розірвав зв'язок, який він мав зі мною, і вбив його. Його тіло впало в яр, і тепер я все дивлюся на річку, ніби він ось-ось виране, хоча знаю, що він уже далеко за течею. Шкода, що мене не було поруч. Я простягую йому руку, але він відсмикує свою. Я не шкодую. Ти врятувала нас. Моя мама врятувала нас. Мій голос надламується. Вона наказала Слону викачати силу Емріса, і її життєву енергію у вартовий камінь. Вона померла. Його очі заплющуються. Мені дуже шкода. Вона вбила твого батька. Чому тобі має бути шкода? Змахую ще одну сльозу, яка набігає. Я не бажав її смерті. Тихо відпуде, як седан. Я не став би бажати смерті тому, кого ти любиш. Тиша западає між нами, але це не втішає. Мальгрем хоче, щоб ми повернулися, повторюю я, чекаючи на якусь його реакцію, будь-яку реакцію. Тоді ми повернемось, Кседен киває, свої ререті, все слабшують, а ціни ушкоджені. Ти це мені потім поясниш, добре? Його погляд ковзає по мені, але він швидко підводить його, ніби на мене, боляче дивитися. Поясню, обіцяю я. Гаразд, він киває. Тут для тебе безпечніше. Це те місто, де нам належить бути. Ксетин судом вдихає, потім сміхається. Тобі не буде так страшно під справними сферами. Я насуплюй брови. Я щовно билася із цілою армією Віверн, темним володарями. Зводила сфери, втратила при цьому свою матір. Будь ласка, скажи мені, що може бути страшніше за це. Ти кохаєш мене, шепоче він. Ти знаєш, що кохаю. Хапаю його за руку, але він зводить живіт. Коли він повертається до мене, ховаю очі. Що там такого, чого мені варто боятися, Кседене? Що він тобі сказав? Що ти бачив? Що такого він міг дізнатися, що так потрясло його? Кседен повільно роздивляється моє тіло і мені здається, що йому потрібні роки, щоб просто дивитися на мене. Коли він нарешті підводить погляд, я задихаюся, а моя рука рефлекторно стискається на його руці. Ні, це єдине слово і це все, про що я можу думати, відчуваючи, кричачи всередині, дивлячись на чоловіка, в якого я безнадійно закохана. Мене, шепоче він, з його оніксових райдушок, вкритих золотистими цяточками, зблискує слабе, ледь помітне червоне кільце. Ти маєш боятися мене. Розділ 66. Ми пробували всі відомі нам методи, як ви й просили. Ліків немає, є лише контроль. Від полковника Нолона Корбелсі, пані генералові Ліліт Соренгейл. Ксейден. Кожна нота жаху з Гаель пробігає моєю спиною, коли я вишу замет над полем бою. Мої м'язи звало, моя сила марно замкнула всередині мене. Навіть якби він відпустив мене, я не впевнений, що в мене лишилося достатньо сили, щоб боротися. Він виснажував мене заради клятої забави. Я ніколи не був йому рівним, і ніхто з нас. Кожен нерв у моєму тілі кричить від болю вигорання. Жар від того, що я забагато і задовго урудував, спалює мене заживо. Але гіршою за біль є поразка. Боляче, правда, усе ближче до вигорання. Мудрець повільно обходить мене по колу, поділив його блакитних шат, темніє відталого снігу, усього за кілька кроків від ущелини, яку я мусив перетнути, щоб довести, що можу це зробити у цьому місці. Магія любить, аби все було в рівнувазі. візьми занадто багато, і вона поглине тебе за те, що ти переступив межу. Намагаюся розірвати пута, якими він мене обмотав. Невидимі нитки, сили, що плутують мене, як зв'язану курку. Ти б'єш, я блокую, ти кидаєш, я гуляюся. Він зітхає, тягнучи свій посох у багнюку за собою. Точнісінько, як у моїх довбаних кошмарах. Тільки Піт, що стікає по потилиці, нагадує, що все це якраз є моєю реальністю. Що Вайлет під Базігатом бореться, щоб звести сфери. Що Терн відбиває вівер, які рвуться до згель наді мною, щоб втримати її біля мене. Що мені такого, що робить жінок у моєму житті нещасливими, щоб я дав тобі останній шанс зробити правильний вибір, щоб ми могли покінчити з цим, каже мудрець, зупиняючись переді мною і посміхаючись своїми мотрошними очима червоній облямці і венах, які в'ються навколо. Він ступає на кілька кроків, потім стукає посухом по землі. Сила тяжіння хапає мене і я падаю, махаючи ногами, щоб приземлитися навпочепки». «Я колись казав би тобі, що ти повернешся за коханням», – каже він, розводячи руками. «І так воно й буде. Ти ніхрена про мене не знаєш». Спотикаюся, знову падаю на коліна, а згаяє жева від у мене над головою. «Я знаю більше, ніж ти думаєш». Він опускає посох і спирається на нього, як на костур. «Бо ти, мудрець?» – спльовуюсь, ступаючи на схил пагорбу в терендоні і сягаючи по свою силу. «Мудрець?» – він сміхається. «Я генерал. Полум'я пробігає по моїх руках. А тіні течуть від мене, огортаючи тулу зарозумілого мудака. Задоволення протікає крізь мене, як кайв після чурами. Генерали вмирають так само, як і солдати. Я напружую власні руки, що змусити їх рухатись. Але вони не слухаються, бо м'язи судомило задовго до того, як він підняв мене в повітря. Невже? Ванян знову сміхається, угорнутий темрявою. Давай, повелитель у повертайся. Це єдиний спосіб врятувати її. Пішоти. Я намагаюся зв'язатися по каналу і відчуваю, як валет слабше, опікаючись, вона збирається. Мої тіні прослизають, але генерал непорушний. Вона збирається пожертвувати з собою, щоб рятувати мене. Вона збирається померти. Серце відстрибує до горла і мене знову це відчуття. Таке саме, як тоді, коли сидів біля ліжка після рисону. Страх. «Здогадуйся, що буде, коли ти програєш?» Насміхається генерал, струшуючи пальцями слабкі. Пасмуги тіней, що в'ються навколо його горла. Я переступлю через твій труп і знайду її. Тоді обхоплю руками її тендітну маленьку шию, лють клекочу в моїх венах, вибух адреналіну вистачає, щоб зміцнити смуги тіней і витягнути їх тугіше. Але як би сильно я не шарпав, він не рухається, і осушую її. Я ляскаю однією рукою об землю, а другу стискаю в кулак. Моя рука тремтить від зусилля, яке докладаю, щоб утримати його там, поки занурюся в глибини сили Сгайель і дозволяє вогню поглинути мене. «Тримай його!» – вимагає вона. «Але я не можу. Він надто сильний, а у мене нічого не залишилося. Однак хай я буду проклятий, якщо Вайле постраждає від наслідків. Він не добереться до неї. Не сьогодні. Ніколи. Сніг під моє долоною тане, і я відчуваю, піді мною щось є. Безпечний потік чистої сили. «Ти не можеш!» – кричить Сгайель. «Я обрала тебе!» «Але Вайле теж обрала мене. Я с Серце замирає, а я хапаю ротом повітря, підстрибуючи на ліжку. Торкаю себе за шию, проте вона суха, ні краплі поту, м'язи не болять, жодного виснаження. Пуре двалить, яка просто зі зі мною, й щока лежить на подушці, вона глибоко дихає, і саме завдяки втомі, що залишила синці під очима, їй рука зінута, так ніби тягнеться до мене навіть у вісні. Я дивлюся на неї досить довго, щоб заспокоїти своє серце, яке вистрибує з грудей. Мій погляд ковзає по кожній частині тіла від сріблястих ліній важко зароблених шамів до сріблястих пасом волосся на подушці. Вона така вбіса гарна, що я ледве можу дихати, і я мало не втратив її. Проводжу пучками пальців по гладенькій м'якій шкірі її щуці, помічаю сліди, залишені сльозами. Сьогодні вона втратила матір, і хоча я не буду оплакувати смерть Ліліт Сфрангейл, мені важко дивитися на неї, як страждає Вайлет все ще збираюся стати головною причиною її страждань. Я кохаю тебе, шепочу просто тому, що можу, а потім якомога тихіше, підвожуся з ліжка і швидко одягаюся в примісячному сяйві. Тихо виходжу з кімнати, потім прямою коридором до сходів, оточуюся себе теплом своїх тіней і спускаюся поверх за поверхом до тунелів Базгіату. Я не намагаюся дотягнутися до Згель, мона моторошна вовчазна з той пори, як битва закінчилася. Двері мосту відчиняються за моєю командою, так само, як і ті, що на іншому боці, коли досягаю їх. Я тримаюсь у темряві, коли проходжу пост, переповнений лазарет, де ми провели годину в очікуванні, поки Сойер покине операційну. Оминаю двох п'яних курсантів-піхотинців і продовжую йти тунелем, повертаючись лише тоді, коли досягаю сходів під охороною, що ведуть до моєї мети. Охоронець позіхає, і я прослизаю непомітно завдяки посиленню моєї печаті. Чи що воно там таке? останній, коли я йшов цими сходами, я тут і саме порішив усіх, хто стоять між мною і Вайли. За долі, саме перед цією камерою я стою зараз. Дивлюся крізь загратоване вікно на Джека, довбаного бару. Маєш вигляд в року, каже той, сідаючи на відновлену лежанку і сміхається. Ти тут, щоб дати мені дозу, я майже впевнений, що вона до ранку мені не задобиться. Чим це вилікувати? Кладає руки на грудях. Дію сиротки? він знущається проти отрутою Ти знаєш, що я маю на увазі? Тіні повзуть краями стін у його камеру. Скажи мені, які ліки потрібно, і я пошлю по скріньі Рапстада, яка триматиме тебе в повітрі, поки ти не муміфікуєшся. Він повільно встає, з хрускотом розминаючи шию, перш ніж рушити до центру кімнати, де був прикріплений стілець, на якому катували вали. Ліки існують від хвороби, а влада, яку ми маємо, дорогі Рірсони, не піддається лікуванню. Це причина заздрості. Маєчня, Я спосіб позбутися цього!» – киплю я. Його посмішка стає ще ширшою. «О, ні! Цього позбутися неможливо, ти ніколи не зможеш повернути те, що взяв!» «Ти будеш лише жадати більшого!» «Я краще помру, ніж стану одним із вас!» «Страх сковує мене, тому що я відчуваю її владу над коледжем, відчуваю жагуче бажання задовольнити потребу в ній!» «І все ж ти щойно це зробив!» – Джек сміхається, і від цих слів у мене холоде кров. Весь цей час ти переконував усіх, що ти герой, а тепер ти будеш лиходієм, особливо в її історії. Ласкаво просимо нашу довбану сім'ю. Гадаю, ми тепер брати.